Joanden hastean jakintzuten Peio Serbiel eta Jean-François Lefort-Lofen abokatuek epaileak dozierraa esteko asmoa duela. Asmoaren berri eman ondoan, iru hilabete eta hamar eguneko epea dute abokatuek eta prokuradoreak beren oarrak egiteko. Eta behin dozierra etxe ondoan erranen du epaileak ea auziperatzen dituen edo errugabetzen. Hala ere, Hameika urteko instrukzioa luze da, giza eskubiden Europar gorteak hauzia arrazoizko epean egin behar dela iragartzen du, Beraz, egoera salatzeko, Europara joko dutela esplikatu digu santianak asono lofogen abokatuak. Maika urte oso, oso biziki luzea da, eta legalki uh, muga bakarra olakoetan da epe arazonablea. Mm -hmm. e, giza eskubide uh, pomenuak aurri ikusten duena eta bon, lasta egginen dugu ejekurtsua ba, epe luze hori isalatzeko eta, eta behar baiin bada ba gara, giza eskubideen aldeko kortearen aintzin Amaika urteko instrukzioak eraginkalteak salatzeko, Europara joko dute beraz, San françois Lefort eta Peio Zergbielen abokatuek, eta ez ezizaitea eta errugabetzea iragarriko baluere paileak, salak eta pausatu lezakete abokatuek, amaika urtez pairatu duten kaltea salatzeko.